Egunon uh, deneri, uh, euri sohta hori nartetik uh, eskapatu gira gure bazterak emankizun juntaraino, eta aldi juntan, uh, joiten gara siberurat. Bai, olaibi uh, siberoko, suberuako herri bat delakotzen. Nahiz, uh, ainitzen zat uh, amikuseren parte izanez legez, uh, antzia da, beharbo da, petajako herri bat dela. Olaibi herria itorotz eta arru erekin da. Eta hori uh, aspaldian egeeran herri tipi horiek uh, badakigu uh, emeritzi garrat bendean, mila sortzion berroba jurtze horietan elkartu zirela, oai uh, bezala funtsian herri tipiek elgarrekin obezutela elgarrekin lanien hartzia, etzen uh, lujalde eskoalerik horik aipatzen, Baina bo, ipatzeko, beraz, ahue, olaibi itogotzeko eskualde hori, ezan dezagun, beraz, itogotz eta olaibi lehenik ustartuak izan zirela, eh, revolizuonea demoraan, milaz, azpihunta, alatano eta hamairu urte hortan ezan behar da lehenago, Elizak zituela gauzak banatzen, beraz, bazen, arruen Eliza bat, beste bat, eta olaidren beste bat, eta beraz, hiru egi hiru paropia bezala ziren. Ziren. Jentekuti e, bizidela, hor, ezagunada eskoleriko baranea aldean bezela. E, kondatzen e, bada, prezeski, itorotz eta olaibi, e, duela bi mende eterdi, beraz, e, frantziako errepolizune denboran, e, mila zazpi unta latanoi eta hor, kondatzen ziren berri unta e berruita hama zazpi lagun. Eta duela berruita hama urte, e, bi mila urte ortan, latanoi eta ratz jautsida jendia. ikusten da, beraz, bi apaltze biziki handia. Tokia initzetan bezala, laborantza munduak, hazten bazuen zuen diendea initzuai, ahaz gutxiago, gutiago. Horroa jordugu bedaz, eta eh, Hiru Eliza, epatu ditugu, arruen, jondoni eh, estebe Eliza hori balin bada, itorotzen Samson izaneko bat uh, dugu, eta ikusiko dugu mesela, mankizu batean, hor hor hor hori bin, bisen du horaz uh, ezagun ditugu, zain paspastor izaneko bat, eta beste bat ere, hor bi martirio bimartirio da. Otsi erisa uciko zhukum eztaldi batentzat. Mainan, aipatzeko beraz, sibiroko ta masena maheko mugan girela, Eta, bo, azpimahatu daukute, olai bitarrek, eh? nola azkenean, eh, suberoa heltzen da, domintxenera ino biztanda, eto domintxeneko berrueta auzo oktara ino. Eta, bo, bada etxe bat, berruetan, eh, sukaldia beraz, eh, basen abarren eta xala beraz, eh, siberuan. Ho, oh, problema komplikatu bat. Bo, dena den, biztanda horik oro, lehen go historiak dira benturaz, eh? Olaibin, egonen gira aldeuntan zeurik. Olaibi, erri tipi bat, biztanda, perde-perdia, gainera, taortengo euriekin dena pence eta oian, eta hor, uh, ba, dende guti bizi dela, gazte guti ere, biztanda, horrek, uh, geroari buruzko esperantza behar bada, hiluna bezala ekartzen du, behinan, Etxeak ere hor leikitzen dira, berritzen dira, gazte batzu laborantzan plantatzen direla, ekusiko dugu bezala, eta horrek behar bada, eroari buruz ere, agertzen du zerbait. Egun bazter ederrak direla, hor, erdi mendi, erdi, erdi ere mendizka, eta erdi ordoki ere, hor, ur erreka ekipiak ditugu hor. Eh? Joa itzarat, joa den errekabatek... batek gu utzatzen du... Or, olaibi... Or, or tiktan da... Aturirat eta or, tiktan da... Eh, Baiunata itxasura inoko bidea hartzen dela. Hora, egun... egonen gira... Or, olaibiko or, erizaren... Baste horretan, gurekin... Izanen dugu... Jean-Pierre Persikot... Or, laborantzan... Bizi izan dena... Or, haure... Orai, orai, Beste hainitz bezala... Erretretan dena... Eta... Eliza horren... Zain dari dena. Egan behar da olaibiko eriza, biziki edera dela, ikusiko dugu bestaldi batez, hor, eh, hemen sortzigaran mendeko gauzak bat uh, dira, eta hori kuntza gakatuik txekitzen dira, hor eta kompostelako bidean aurkitzen den herri bat dugu ere, hori ere, haipagai izanen dugu, eta delako via poden ziz horretako parte bat dugu, eta delako zer, irurogita bost, horretan aurkitzen den herri bat da. Horra, Olaibirat, bela, segun dugu gomita eta olaibiko biziaren zagutzerat. Duan egila, Jean-Pierre Persikotekin. <tipen> Richard Diane en geetori goxo batko kango Jean-Pierre Enganique ta bon berarekin beraz olaibi aitpatuko dugu eh, eta non eta nola ta nor bizidea eta zertarik bon bada kis Diane laburantsa kortoki duela perchikote eh, hemengo jauna asira elizaren auzoan hemen uh, gora natsendu sola ulhaibiguzia iturido esa zurele nauso belado ese do ori eh? ori aigeda egaitia gora teta berdin jausago eh? zien un zauna astia beste giza da eh. ba, paperetan behatzen dira eta da behat behat Eri bada denetan denetaik, eta ikusten da, uh, Olhaibi, Itoroz eta Arruet, Elgarrekin uh, ustartuak dira. Uh, Hale ere, Bakotxabe Katera txikitzen otze du, zu ez du zu errenen, zu Itoroz tarra zirela, zuke da? Eh? Gure shukuan nahi bedi agiri da, gure shukua atxikit da, Arruet gilan da, Jarrit geor Gauzak joan dira beti guntza, apapresa elgarintzuten duz. Bada, bada, egon urte baino gehiago, uste dut herriak elgartu zirela? Ez, eh, ez, ez, es, eta es, egun, es, ez. Hori, 1962 ez ah, gioztik, halada. Hordua uh, arte nola zin ez den edo? Hordua arte gu haurek hemen, diherrikipiak, ah, nene eta ito, mezala. Itogatzo laibi? Itogatzo laibi, hala. Eh, ito lai bi, oh, gero, bian artean, halare ikusten duz... Uh, ...bizpailu kilometro bat dira, uh, bi-elizen artian edo eh, son, ez? Ez ez, hilu kilometraik ez, bi-kilometra no. pasagoa, oh. hiluik ez. Hemen diket, kilometra, eta no. hitorotze lehen txago da. Gero, no. te... ikusi, e, hitorotzeko elizari behatzen denaik... ...menaiten no. uh, du, eh, pilota e, plaza e, abandonatzea eta no. idegitzen dena, noiz la... baita? Ez eh, bo, le, lehen eskola hain baitzen hitorotzen eta... Ah. ...halakiza egin ahodien, eta arabo tepuzka eta haurendako... Zertzeko eta gehotik yeah. halak editea, ezpeitan zpe, lehune, yeah. eskolaik ez. Ah, eta hemen e, uh, olaibin, uh, nolaz izte eskola aldetik edo? Oie, do... Eskola aldetik hemen eskola zerratu zelaik eta emanik egizaren ginen eta domintxineat. Ah, eta domintxineat, eta deia Elizaz domintxineaginen ginen eta mm. geho hala segitu beti. Ta... Oie Elizaz domintxine beti? Elizaz domintxineen beti. Egia aski hobilda? Iztu ustua, izte ustua. Elizaz eta hala-hala. Allora, io l'aveva visto il sabato, men Maxo Cibiro tarak e vici qui fier di là, Cibiro tarak di là. A mi que sta aki nestia na jher menuras, men no la, la. sistema <usparisa> er dividé donc. Hemen me hemen olabi pasatu. No mi cine en junta. harta. Normaltzki gu, ez gira, sortez sumerotagak, eh? lapur diko gira, da... Lapur diko gira, da... da senabarre, abik. Senabarre, bak, senabarre, abikustagak ba, edo. Gondan, ba, izte iztua, izte iztua, izte iztua. Bena, badu hale, ilki abetiz uretar gire antapo, jo handa ez da, makur handik iten elgarri. Oh, makurak. Merkatzian <laughs> ere hori da kondan, no enten? Juste eh? iztua. Hemen donapale duzien? Do, no? Hemen donapal, merkatia, bai. bai. Beno, iteginen kurtian, amauren hemenak, hoy utzi hauten merkatia, maulekoa. Ah. Uh, Honenbesten no, justu da eskoletan hasta pellena egiten irim sala, laborantza bestan no, da. Ni justi gistu bat, laborantza. Intentatzen da antena la, da, aftan etzeko da. Justi gistu askatu eta. hemengo laborantza. bada eta elbasak gijo. Ba. Gijo bizigio. Behia, behia geien. Behita ardi. Ah, Arri, bietaik. Galdies bueno, ah, niqueta. Ah, ah, Behie, honda honda kitena hai. Ah, ah, Ekina ah, ah, da estela eshitatzenoila la, laborari bat bere ah, jientsarian dako ze hemen estar ecidira eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, laborari eh, abandonato tirar abandonato lurika abandonato che stava no? hemen hemen hui someite Besteak eta lurak ingurien argra hartu eta buskat uh, handitu, uh, lagontxeak egitean handi-gandiak eta jartan uh, againatzen denak berdemoran. Gusten uh, da, en aborantxa munduak esodela, eskende uh, presiboa agatik, karagia eta ouais, hondri... Ba, haitezpada egoiko egunean gauza bakarra joan dena ardia esnia da. Jarek uh, iran ono ardia egiten dena, ono hartzatzen da buskat. Uh, Behiago zela eta gila eta presiboa getira jarri ditzen, para saber cómo tenían babies como tienen que les tunes con las noticias. No es muy interesante el comienzo, Charl cortโplar… domain'a las noticias esasicas, poetas ellos sean hijos, ¿cosedurará estar blindados? Además tiene derechos, a través de la ingenuity être bundle es la política menos de tres de estas 시청'a Hek eta mendigik eta logekariak. Gero right. lehen auztuak hemen lohitzu nahi uste? Lehen auztuak hemen lehen auztuak. Oiergi. Oiergi. Oiergi gero juntara jeltengirago. Oiergi biskat goraxagoa da? Amine puzka goraxagoa. Gero lehen hemen. Gero lehen auztuak hemen. Oier zemenda ikusi e daire laborari e direla, and it's eta ba den eta motzala ustei bai eta motzala bai ez per tespagara eso leheno laborantxa guztietan, bazen gizon bat biga suplementale iru eta gero eme ki eme ki gartiek duaitek iranta boltzaz maszina baxianu gehi berosi ta, bolxas, gehiu, eushi, ta mm. investitu geixo da harreke mm. laborantxa zertu du apuskade Baina, biziki investimendu ja, so, eta... Gero, zogen bagatzeko hori maundia... Baina, biziki handia. Gero, ikusten da, zuma laborari etxe dira ez dakit... Olaibi kontatzen da, zuma gende bizitza... Olai bi, orai... ez gira, izan gira, zena gizik izan da, denetan bezala, erikusten bezala... Olai, zena gizik izan da, zena gizik izan da, zena gizik izan da. Olai, zena laborari etxeak edo ditzen da? Olai, zena gizik izan da, zena, zena laborari etxe, zena. Eta horietan, ba, da, Leherzki eh, gizona laborari duzela kerria eta emaztea kanpo kolan batean, hola da? Ah, Leherzki, eh. bukure demora indu, zenagamazteak laborantza bizizan gira. No. Gai aldiz, buzkat demora joaiteak gira eta ezbitira gauzaka ezetzen ari, eh. bortzat dela emaztea gaita joan, buzkat ganea kanpoa joan. Ah, eta emaztea haurraak laguntzeko da? Justo, justoa. Ala bakai badia badas mat taudaimena go naz emaimen ulai bai tur hiruala bat eh ai hiruala bat eiba kampo naridaria nasuri surialaba bakari beste txetan suma hemen ez da eta niunean anala handike emen gaineko hitzenope ira lezen hiruala ban eta io be pian zeri batergoa dama zagitzen ta eta gutan da na ta beste Anduifoen etxena almeste ala bat, eta gullietan etxena ala-alaba erdin, eta bada gazte bakatzumitea, ez talatu egitea. Gertzeski gazte horiek ba? ba, gaz... plantatzen dira, laurantza? Plantatzen, batzen? ba, justu-gustua, justu ari dira. Bada peganen etxena etxen ala bat plantatuko dena, gullietan etxena ala-alaba plantatu egita ari dira plantatzen, ba, ari. Ba, hori, uh, jana hidu ba, batzutan ere guako laborantza, ba. Hautia ke gimerreti la aski haitsi no hiz e labarrantxamota itenda no ai segitze dute betiko ernezake haskonsauri haskonsauri gehienik hartu joantza ezkuntza ta baksu bai badira ta la inaren iten eh, ah. ah, ah, no itentzen hartuare buskate hemen indu demor handiz hartuasi taqua ez dut intu zu zerera orria mikroseko zerazen usteu ah. ustua mikroseko zerazen ta hartai ge itentzeno no, ta joantzen ono buskatio huare eme ki meki difikultate estranjera Me ve de bolchas da, den uare tipitutav, gilitu, taltan, sos agabegitza ez da berdin ta. Potential, madian chatsen direa la branca berituo, beste la branca motava teneita nesta ki ansara kedemen demorabates amic, sena inizia a hateak eta holako. ez da xokontan ez da izan leheno, izan apushka banahuia esta da, gienik. Ez ez aski komplikatio eta iriz. Ez ez isto, isto, bate bete berdin denetan de laik, da denetan gauza guztietan hasten delaik bea da be investitu da ordien haktan pushkat gelditeo date. Eh? Geru ba, bastimendu berriak ta egin dira hemen. Iba, eh, ba, ba eginda eh, eh, da ba, biziki bastimendu berri. Mm -hmm. Barrukuta arte eta ainda da. Ba. Abile ha, ba, ba. kanpoan hasten dira behiak eta ardiak hemen belarta. Ba, gai, sa suña la vita udan kanpoan ta uh -hmm. gionegian bagien medira laike. Geru ehandu suststanda belak pesak to pentsegusiak baliatzeo dira, baina ba, uh, bon Eta behitzen dira, bat, edo bakerik belarra handako, edo ganduzo hartua utzita eta ez, da... <laughs> ez beste errekolta handik ezpeita ez haltzeko hartu egin Ze behar da ez ari, ez da gauzuan egiten dute zonza puskat, hartu egin kipitzea giran, eta gieletik berriz neguko bazka ardienako itzeko puskat. Laborantza molde horiek, espaldikoak edira, ahto hasi tako hori izan balimba da, wai hori utzia da, haskuntza, mis tan da, belha hainitzeden tokian, da lehen, lehen hautia, mis laborari izaiteko ikusiko dugumeze da. ibatzori plantatzen direla batzua badakit idoki ta badira holako asosazio batzuk auza beste laburantsa bai uh, badaki zokutsadurat eta kausa biotarekin kalioago halsen direla gauzak eskat bistan dena hortan enchatzen dira batzuk edo bai batzu egin Bat, dira idokigiran atiarita einute uh. pena bezirdina hogebe berda hortan hastenta investimendu azkaginta kior beritza la berek transformatzeko xitxia eta giberak ta denagoro ta kior hala hala giberdira begiz hogainik giogertzeko ta gio, gio, debuxeak ta berdira gausak guztietan ta, ta anis konkurrentzia baita ohiko union honean dio e, den. Bueno, estan no? horunde lur berriko ja, hemen pikatu hemen go laborantza piskabat, edo kudatu edo organizatu ja. zuela edo... Ja orkotan da beti o ga hasiak erosteko eta, eta ongailutan este hala hala seme da mor handis ala zen gai goiro yeah. bergik ezpeitu gihole emezala hasitako iketa mm. atiare boskatzen zentsoaiu anta yeah. ugdiare ez da oldiet hehe denek indute miki miki gilat ta gero sutasfikat ba, mintzatzeko goia ba, laborari bat jertetan dena ba, ba, usu laguntzen ditu bere aurak beste jendeak Eta isegeldik egitea, ez? Eusia nahela da. Gazter plaz egiteko eta eusia nahela da, erdila puxka laundu. Eta hemen segida bat duzu? Ego ez du segida hemen. Harua kanpoan denaren nire. Urrak beraz alokatzen. Lugarra ginatu eta ferman entzariak eta kuple gazteati. Ez zira, ez da pena edo, damuntze bizka bat, ez segidaiko kaitia edo naiko. ziren Ez teb, haurik ez zuten ofiziouna bauzte eta ez zuten emilek eta gisatez ahazudintzutene beren ofizioen atzikitziata. Ah, eta bo hemen ez gira sobra zertzen zen hemen hartutienak lujak aferman eta katzen duk ahalea nigianak nikian ahdi eta ah, udane behi eta hekidan ez gira hono, ez sobra galdiako, no? Ah, zenta, ahtsainek eta hel, beren udako edo, nikuko lujako ha, alokatzen Hori jen da, ere, sekatzen dituzte? Ba, demoran de, izan da, bena. Guaiz guare no. arguntzipitea da edo entzunio gelditea. Demoran izan da, altzainak hola jakzen zuzten erdin, pentsa handan, ardin diguko. Justo, diguko bazkak. Guaiz maleoski guare txipitea da, zainik ezta biziki. Guaiz lurik ezta biziki niune zertzeko gio, eta... Gero, guai, piztanda. Eta laburantza bat ere, abiatu baita, gaita, treasneriekin eta ere moron diagoaketa. Bistandena. Lantzena halbaiti eta. Giztua, giztua, giztua. Giztakitzea jogeki denez, ere mea gehioen ukaitia, eta deneren untsaitia. Gauzaik handiena. Eta, beste batzu, galde filozofikoitzen duzula hau piskat, kerabeztan da gasten nako, gasten kontraba da kritika fango biztan da. Ez utela lehen mesela leneinaisena hi eta bakantzak berdi utela, estelaisere laborari gasten batenako denbora guztia lanean behi disten eta beste. Biztan dena. Enetako zerbait zanik gastiek nau dewa harirania. Bale oh. euskinik gaitzen dut mendia <mansiona>, goi, <stroks> komendia <engaging> hala joanda. ...gaztea bezaltzen delaik, lekuaten sakzen delaik eta instalatzen delaik... dute sobera enbestimendu eta... ...han hitz, inazten dakote, sobera. Gio, agerri da, behar du sekula mazara ganean errotik gari... ...enbestimenduen eta ez da beti haize. haize. Guti ez bita haize, hau tia zailaute, horaz? Bist handena, baina beti... ...apen, gio, nik ez bitaketzeia denak... ...horountza esplikatzen tunez, baina beti berdin da... ...bizikin egiteare untsa da... ...baina burura heldu ze ko eh? Buru e, e, e, e, eta behal da ikusi egia... ...ze gelditzen deno te... ...gelditzen denez gehio biziki eginez... ...ala gutio eginez. Hua da, asantzai gandina. Ero, kondiak egin behar dira... ...kondi egitea ere... ...burua uste bataz? Bistandena. Zautuzu Azkendenboa hori eitan... Bistandena, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau, Ah, eh. behar ke, de, mm. texos, ta, mm. A berlita ke untza zekzeko da gauzak guztien ala ziot taixos biziki sahurtu ta eso obra ateatu mm. la me menton aski bestare gisa da Azkande moretan, tresnatuzin nena, ordinator, taulako tresneriekin. Oi... Ah, ja, la... <laughs> <laughs> ba, emaztia giltzen doa ordinatora. Emaztia gain usteo zo hori? Ha, emaztia gain uste. Kontablete dago da, emaztia gain ustean. Eta zu izitia berro da horrekin, komplikatzea izan da horren, zenta denak bortxatiak gira. Ha, denak, gala dira, zer zan nahi zanik, eh? Zan Eta holtai bagada pastu bortxaz. Boi, kastendu alere, ez da herramea ezin eskodela. Ez, ez, ez, ikastendu biztandena, biztandena, Nahidu, nahi duak, kastendua Ah ja? Kaui I Rakuli G eg susteg I kerem ko bat sammura elizatik adattu argi zeinua arre danga etxetan aregia piz du una goitza baedderera Goizeko ihinzarari iuzkiakakagurara. Nik eden duari peako bat echamurra Wenn diese Leere getan da wie sie ja kasalusko contrabandautzia du beldur daukan pampakoi du Ka mura Zerretan, bide haungietan bezala Diende alaneeran doa Zer jantahedan bertzela Toizelgo bihintzari Iguzkiak agura Nikere munduari Behako bat esan Zenbat jende dutegun sori ona ja estatuguko nundi da aurra gshorturen nundertzeak itsaliko goizekobinzari higoski yakagurara ikere Beha ko batsha mura goizeko hinzari ikuzki jaka hura hikeren munduari beha ko hola pancho carrera eta bell gure pancho eta Peio, ekipa famatu hori hor entzun dugu eta manes zenaren kantu hunkigarri batekin. Bere lehen kantu entarik dudarik abe duela berruita hamar urte hor egin zuena. Bon, kasunea ere oben bat egiteko gure manes handiari gure bazteretan emistetan ikusi dugu zuen biziaren aldeko kar hori. Hauan bilorik gabe mintzatzen zena eta hainitze ginduena. Eskoal kantak gintzaren zat eta biztanda da erriaren zat. Agur manes, eta bo, joa entzina. Beraz hor uh, agur munduari jor uste dute. Olaibi bezalako bazterre derbat ikusten delarik. Munduaren ederaaren haipamenerat heldu girela berehala. Gurekin dugu beraz Jean-Pierre Persikot, Elisaldian Gaur. Olaibiko erizaren zahetxean bizi dena. Ola munduan biztanda aditu dena. Olaibiko bizia horretan eta berarekin arigira or, Olaibiko biziaz mintzatzen. Baxeski, segitzen dugu, biziak uh, nitz adarba detu eta goazen. Bon, Aipatzerat Olaibiko bazter horien mundua. Eiten da herri batian ez dutela hemen ambienta bitsi gogoa non bete ja. sustatzen pesta komiteak, herriko ja. pestak egiten al da hori, herriko pestak edo egiten direla hemen edo. Badeaz, I, indira denbora handiz. Ja. Ta, e, utziak uztak gaztek. Ja. Landa pestenitia ta. Etik boltzatik atera muger etipitu ta. La nada de la pestenitia hori. La nada pestenitia la nada. Plaza en un bito. Plaza bistan dena. <laughs> <jabe. laughs> Hemen go va ba tira -ba pilota plaza ke li sano ndo hemen hemen zi totcel totcel puskat ben hemen ez ez ez eta hoy hoy seite ute hoy a rua de merda mena rua este rivada a rua justu hala pestakta eta hoy hemen go atiek komitan sartia dira Azkenean domintxinek gaina hartzen duen? Eta, egu, egu. Egu gazte bizitzen duen, egu gazteak izan da, egu komitxainak eragelan zen duen. Egu, egu, egu. Egu eta erri batia maiten dutela, bere bizitzeko gogoa edo nahia edo goxotasuna, egu? Egu, eh? egu, er, gazteak. Zagena, erri batia nahi bat da puskat, eta gazte eta okupatzen dienak, jarra da, bizimendia duaiten beti haitzina. Ba. Da, Gero, besta le, holaibiko uh, erizan agian edo, eosketa, eh, keda, ez, ez, ez da bakerik enterramen edo horrezketa, edo badira eskontzak ere batzutan, Ba, be, maleuski ezpeita urzu, ez, ben, Pena, eiten den hartan, hemen dira, ba. hemen. Ba, pesta denen zatordean. Eh? Da, juzte, juzto, denen pesta. <laughs> <laughs> den, den jende paketa txipiua denen, egagatatagabiltzeko eta, unzada. Ba. E, Errazu nahi nautzun gauzabat ahit bat du, ez dakit, Lafitte, Pierre Lafitte, Kalongiak gizun jakintxo nori apesa izan denak eta erriten tipiazelaik, hemen bizi izan zen, eh, kontatzen du, eta eskora hemen ikasi ikasizila er, partez, eta erriten zin, hemen diendia pixka bat, zela baxa, el xor gina, kontatzen du behin, hemen arbola ez dakit, udare edo, sagarrondo batek, ez zila fruituak emaiten eta onen, harikatu zutela hori eta ondoko urtean, eman zitela edo Uh, hemen uh, oh, ohitura edo traditionel bidezia gizutsila herren eh, astagite serrenaino. Shineste xaharra kabadila meno ino ala basidem zolika. Sí, le henoitzudia bazen beti sineste jagoita ikuskat. No. Ta, xartien sugreten zum xartientera. No. Ez du intzun. hemen bada hemen diketa labuzka hemen beste motetan subir bat. No. Ta, asta pratako subira gaiten dena eta lehen horretuntzuten beti gauazta ez zela behar, ibilisora, bat zilelela sorginak zubi hainpean iltzen zirenak. Gugu aintzutia bukandu beti. Zik, piztanda, joan, ejemendierik bazena horren kontra, edo? Zepa. Etxeneik, etxenea? Gu, gu, demoran dio ah. dugu egiten kambiatu ah. ez du ikusi ezo lako ah. zerik. Erei de moner gaituntutan. zertzen hori, aurrak, aurreri beldu biskatamenteko. Joste giztu aste. Beste burbazte horitat. Aurorin buskada hasta katzekota. Hala zakentzutan. Hemen ere aurrak bisterek besela biskat biuxiak edo piskilak edo pandenetan <laughs> ba bada. Jostekinak. De, de, denetan bezarra bada utaik bada. Mistan dena ira ba shokin besteko bada estudante ikolegia lehengo ikolegai patzen delaik bitik ampotarrek eriteute agondien de belesiak sirela erketak eta itzen sirela shu lanztosko shuba tetetana da la coi que subene do eta nicana se se sta Eskola egin beti hala izan da, jendien, eh? gileagia txikiar da, uh. elgar lagundu, hauzun, hartien, jondanotik hala izan da, beti laguntzia. Uh. Ta, uai, jale, ari da puskat, bageatzen, goi, gazte, jitiaik ilan da, masina horik ilan da, berak, bakutsa bede alde eta ez da, uh. kambiatu da puskatza laike. Jendien, ez da berdin kutzatzen. ere, jendien. Ez da berdin kutsatzen. Hauzun, hartien, telefonatze duzi, elgari? Jala da, guai, jala da, guai, telefonatzea da, maltsan motan, istan dena, ha, Lehen hori tentzinen, baita ezpada... Lehen hori eta... Elabora hitxetan, ta... Hauzul beti ilger, ikusten, ta... Kaltaka eta... Odean pestare buskaditen, ta, alazen... Boi hori dena galdia dira, boi... Gure bazterrak... Eskoalia ratietako eman gizono juntan, oraindik, Olaibin gira, Jean-Pierre Persikotekin, ari gira, Olaibiko biziaz mintzatzen. Eta egungo eman gizun hau, hontan buroratzen dugu aipamen horiekin. ekin. Mateo ia edo eta hori dira. Voilà, estu egiten dira, seria hasten dira, edo pizkatun. Ez da gehio ez da, da, da, da. da gaur komplikatua Lege berri horik iranta, ez da ise. Ah. Baina uzten duten, hain ah. bada etxi bakarrien, etxe hiltzeko. Da gero badan hitz eta prikotzen hartzeko medalla ta biziki zer. dioen. Está hixe. Eta, egin lehen jendeak da zen, hori, nori hausua da zen, lehen hausua da zen. Istan dena. Beti hori bada, norti hiltzen delaik. Eta hori hemen jarri da beti dali. Oh, oh, oh. Beti lehen hausua da geho ingurien herri egin de ziren, denek patzea hartzen dute haba. zeid makur delaik eta haba. hala da, beti hala izan da, hachikia gotako. Elgarren harteko pataskakusien gainetik kuri. Eta, uste uste uste. Ja ba. Geroba, es dira hartuko herrika politika, bai, soilik hartuokin. Ez duari. Nestebangor, bai, soilik irima zuztan denakako mahatzen dira, tamesten moden nieola bitaba. Bistanda, bistanda. Ja. Hasametu da, ba. Bade, india gai, ega konfrontatzen utan. Bai, neke zago, tio. Badagoia antzi jendere ginik, hogaini teiketa. Hordian ez dut, eta fet berre eta hilzeko manera. Hemen, jende kanpoko jendia, sartu da? Fek, sartu edo, ginda eitxer batzunak. Bada gine, jenik, jemenea, kanpoko jendia. Bada, bada gine, geroan gillo. Eta hori, ez dute parte hartzen hori, errik obizian edo... Eta hori, egiten giten no, dute, eta beste hartzuko ditxota, eta hori entzuten da. Eta hori, egiten da, erritan, burunuski... Eta da. Hauzten dela lehenko. Ba, batzen, de etxe lehenko, etxe saagan hitz. No. eta hori saldu dira, eta hori. Bozatz jende berri ginda. Etxeak no, salbatu ere, nun bitu. E, Justo eustua. Alde hona eganen du. E, Justo no. eustua. Baina egipioita maleoski denak uste mi dira, bastela. No. Ta, jende da, ta, te... no. Eta jende buskak egioa da. Baina jendeak, etxeak atzantzituzte, etxeak, bitkat merkio, edo. Justo, etare, etare, jaba, jaba. Eta ben, noak heldu da, egietari, edo eurten dituzte etxeak, ala... Bada ausuko egietarik, eta jo bada, bada, bada jo genditik geluden jendere biziki, jiriko egitaik, heluden akampainarako gai. Gelo ikusten bada. da ere etxetan, bon, lukak dituztelaik, lukpizkat usten dutela etxe bat egiteko gizan, gori egiten da, minturaz? Gortxi, gai, zelena izanik, etxe baten bastitzeko, luk baten saltzekore, goen ekez da, bada biziki komplikazioene. Gai, ez dute aroko sei ufa matokongo gaiteko ez da hiru gai. Beanda aniskotan bizpairuitzean garen onduan da ah. bestela puskat hemen barregatia baitalekia. Ah, Ordian hartan ah, ah, ah, ah, herriak gusten dira bolsaz. Ah, ez da egiten den ezela sanisamendu ta usti gustu gustoa zenim sanmenduta bolsaz. Problemata hemen nelesen ta obra mundiar beti, dako ta. Ba, etzi berria da bere azerimen sanmendu bakarraindako ez da kanpoa handia behari ena ezbaitute emanahi itxen bazitzekolekia ezbai dire itxe aski gogobil ba gertatait nokmana zen dutan mera ke du bai baina mai baherak mera ganiskotan imali zakera zeuen orozor ja mendia bena gior goro Aha. dira biru oitan orain haut gaiten den herri guztietan ezari plan ora lokal urbanismo da. Voilà, urbanismo no? e izan ere guztietan. Urbanismo ah. emendete ba, eriki bihotian edei hori. No? Denetan goi. Oh. Siuen goiteko goi hotebadla pastu. Eta estabeztela aise. Ta hori horren egitekore ezta aise dikiporitan. Zen berda lekia atzeman ta lekuain atzmeiteko jendeak atxiki nai, en geta, ezta aise hota, hotako. hemen etxeak Ba, Batsotan ba e, e e e bat dira, kaila desaak zen denak bat zuen eta ez dira noran nahi itena... Eta ere, etxe iteko molde bat, Zuberua nik uste da, Arbelarenkin, Arduaz da biztatzen da. Hemene, etxe itzen dut beti... Teila ba, goriak ah. he he he he he eta, Hemengo he he he segituko, berre eta gitzura horro indako. Hemengo kolorekin eta... Hemengo kolorekin lan, bizatzen, justu dela gehien hi hori romanla buskat ezta zerrain izartena nora noranahi ga ta mm. gaurkoz hortan usten dugu gure emankizuna eta bo jakina Mundu tipiak, mundu hondiak direla, hoxea nartzesenak ritentzuen bezala. Eta holaibiko bizia hor beraz aipatzeagatik eskertu berdu gozampiak persikot. Eta gisaguziz ondoko aldi arte. Eta milisker gusieriz uekinele gurekinegonik. Eta egon aterbean. Maite ditut maite gure basterrak lambroak izkutatzen diskitanean